Aute uh, txegusiek uh, boz batez mintzatu uh, dira, hori hori importanta da, eh? eakusteko beharra hor dela, eta maik uh, aski uh, erten daukutena uh, beharra hor dela, uh, ahalak ere hor, hor direla, eta bon hiru postu endako behar zela uh, edukazio nacionaleak behar zela beste indar batekin. Eh? Horduan, benmentoan, bon, duriz uh, hiloposto horien dako, ez dute zinamenduik uh, agertu, eh, menaguk uh, argikei randugu, hor eskoalaren dako, behar behar eskoazela bai barnek aldean, eta sustut, uh, kostaldean, eh, enderako koledioan hiriburuko historia berriz eh, aipatuz. Merxua zela e egin behar eta azkenian e -egit egiten dela, beh, Angelun, Bayonan, Merritzen, uh, kostalde guzian, jakinez, uh, postuak eta erakasileak badirera. Hura jarte, ertzen zuten etzera erakasilerik galde zera, mena etzera erakasileak hor or dira, hor dira, hor dian gogoratxiki dugu, eh, gure pozizionia. Mementoan ez da entzuten gituzte, mena ez duten be, be, beren pozizione ez dute anlatzen, hori eh, nik erten dut, anlatu beharko dutela ere, mena importanta dena da, gakin eh, mintza egiten txantxebittate guzen gainetik eh, pasatuz, eh, eh, eskolaarren eh, geua jo baita eh, halaak ezagi behar eh, dituko eta sustut kostaldean. Justu kero postuen fletxa aipatzen ai ai da, eh, kasu hortan eh, prefetak edo dazenak zerbait eh, kanbiotzeko naikerik agertu du edo berean gelditu da. Ezta sola handi handirik izan ho eh, inguruan eh, bai eh, eh, egun gusietako hatu natak uh, dira horiek en, uh, gauza guztiak ez dira er errex, uh, errex uh, kompontzeko eta ez, ez dira segidan uh, eiten mena uh, lemiziko gauza azpi maratu nahi nuke da uh, uh, nahi Eskola uh, askartu nahi du nez edo ez uh, gure eskoletan. Eh, eta hortako alak ez behar dira. Horenen gurean izan dira debateak. Importanta da, eh, debate izaitzia. Eh, estado eta hemen gohote txekin. Eh, hidu abtetxeak eta horien gidean. Hidu uh, koleguitete eh, hemen gohi per eskolerikoa, departamentia eh, eta akiteneko eskualdea eta, eta, eta, eta parlamentariak ere horzean, ordean uh, denak elgarrekin horren uh, ertekonik uste dut eskuararen uh, bide on badela. Delibiorik ez da hartu? Ez, bilan detap ertan den bezala, eh, pundu bat, eh, ordean uh, guk azpima bat dugu, uh, haute txek uh, uh, adoz gine uh, ginela eta guk galiten ginela beste hiru jirupusto horien uh, idekitzia.